Salmul 113. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui, Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. ce -ți este ție, Mare, că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat ca berbecii și dealurile camiei miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine laudă, pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer. Încerce pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâin omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, Orecheau și nu vor auzi, năriau și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor găsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei cei fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădășit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădășit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă, Domnul, pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul, cel ce-a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi, cei vii. Vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac.